Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí al programa Praça de no, el programa de Castells, al Radio Mollet, i estaven comentant les coses de casa. Hem fet un petit titular on hem repassat la, el, els resultats de l'actuació que va tenir lloc ahí a Viladecans, de, de la nostra colla, i no sé si queda alguna cosa més per comentar de l'actuació. Jo penso que més o menys ja No, a ja part d'això va anar tot bé. Bueno, bé, També... jo el que comentàvem ara, malgrat la que el micròfon tancat, no de que... Uh, si ho valores com a castells, uh, castells de Mollet, fluix, fluix, mm. però si ho valorem com per la gent que va anar, es va desplaçar fins a Milà de Can, si va treballar sí. per la colla, havia... bé, bé, perquè I per ser no arribar a 50 persones i descarregar tres castells, no, pues mm. bé, bé per la part que toca a la gent que ha treballat, no?, i per la gent que va anar. Mm. El que un toc d'atenció sí que és veritat que ja hem de posar-nos a les piles perquè... Mm començar temporada i... I, bueno, també de destacar que, que també va haver-hi haver estrenes a l'actuació d'ahir. I, era... sí, bueno, això és que hem d'estrenar per, per nassos <laughs> i no que a vegades és... La Mati es va estrenar com a baix de, de l'Agulla, del castell, mm. i, la, i la seva germana, la Maria, es va estrenar d'Alla. La Mati de baix d'Agulla. Sí. sí. I, el, I la Maria, que es va, que es va estrenar al Pom de l'Alt com, com a dosos. No sé si no la vaig... No ho va fer malament, tampoc la mati de, no de baix ja no, no. més, no, estava no. supercontenta. contenta eh? sí sí sí no sé si ho va patir més o menys perquè tampoc vaig parlar la mella. jo ja crec però... que vaig insistint aviat per fer per fer de baix de Castells, i que encara que encara és massa jove que no que no tingui pressa que ja és que bueno però bueno com del del que és el pilar doncs sí que no ha dever si. Sí. Ja. Bueno, això ja és, és una decisió de, de la tècnica, no... Bueno, ja, sí, sí, i se va. Ja. I se va. Sí, sí. Bueno. Doncs, eh, a part d'això, doncs, quan, quan va acabar l'actuació va haver un petit pica-pica, que passa que també van posar els plats del pica-pica una miqueta abans de que acabéssim, sí, que quan pensàvem que ja acabava. Primera ronda, eh, comencen a treballar els plats amb les olives i tal. A la, a, a, a, quan estava sí. l'actuació en marxa? Sí, sí, sí a la sí, sí, a primera pr ronda. Ah, la primera ah, jo, ronda. Jo, jo I vam posar a, a sí, ho vam posar allà al sol, a un costat. I... Van posar un senyor allà al costat perquè ningú toqués res, sí. que estava allà vigilant, que ningú... I quan van sortir jo els hi deia, dic, intenteu exhibar el que són les olives bullides, no? perquè porten dues hores al sol, i, i no sé si estaran gaire bones. Però bueno. I a més, bueno, la van posar a la part on estàvem nosaltres, sí. doncs quan van dir que ja podíem... doncs va anar tothom allà, i resulta que el que havíem posat en aquella taula era per les tres colles, però quan van arribar a les altres dues colles ja no hi havia res. No. Sí, no sé qui va dir, no, no, això només per nosaltres ja hi, hi ha una altra taula. I dic, doncs, pues, anem a preguntar-ho millor. I van al Rubén a preguntar, escolta, això... No, no, per les tres. Ah, doncs bé. Doncs vale. vale, pues, cucharada i passa sí. a tres. Sí, sí. Oh. Bueno, també teníem... Va, després van venir amb bolses allà a reomplir sí. patates. Sí, quina sort. Que... A ja <ríe> més, tenint <ríe> una, una barra de barra allà preu populars. Sí, qui més, qui menys. Va agafar beguda, van entrar pans. Bueno, doncs pues, llavors ja va salvar i tot. Sí, sí no... Jo crec no, que el sí. més important és això, eh? és valorar que com a castell... Mmm fluixos i com a actuació per la gent que era bé, aprovat, no? Mm. Això és el que passa que hem de posar-nos a les ni... piles per... Com a mínim van descarregar els tres. Hem de mirar, anar, en, en la nostra actuació hem de mirar, en la amb, amb seguretat amb els nostres castells. Sí, sí, sí, també... Això és una cosa que hi ha que promocionar-ho... I és un, també una cosa que va comentar el Rucen el... Rufen, el, el l'autocar tornant, de que si per l'actuació, per exemple la propera actuació que tenim, la trobada de colles de Vallès Oriental volem fer alguna cosa més que això doncs que la gent ha de venir i treballar. Sí, principi està programat el 5 de 6 i el 3 de 6 per sota que és com a fita que es volia posar des de gairebé l'inici de temporada que encara no havia ni començat actuacions vam dir, el 3 de 6 per sota i el 5 de 6 ha d'arribar al juny, que creiem que és una data suficient temps per arribar Ara, si no hi ha suficient gent als assajos i si no hi ha suficient gent a les actuacions, doncs no es podrà fer, perquè són dos castells que necessiten molta pinya, tant per assaig com per actuació. Sí, sí, això és correcte. I si hi ha d'arribar, hi ha d'arribar un castell segurs. Sí, sí. Bé, doncs eh, comentem també l'altre punt de, de presència de, de la colla aquest cap de setmana, que ha estat a Mollet, que se celebrava que, igual que l'any passat, la fira Molletes Gourmet, i aquest any, doncs, eh, l'Ajuntament ens va demanar de si la, la, la nostra escola de gralles i tabals podia col·laborar amb l'animació de, de la fira i es va fer en dues tongades, una el dissabte al migdia i l'altra de diumenge a la tarda. El dissabte va ser una miqueta més llarga perquè vam estar passejant per, la, per els diferents espais de la fira, i durant, vam fer un parell de recorreguts, fins i tot per dintre del, del mercat municipal, que, com a... Dic, passem per aquí, hi ha, hi ha moviment i mirem d'animar, però que va haver-hi més gent que a dintre del mercat, que es va espantar, que no. Sí. Que no que, <laughs> perquè clar, el so de la gràia és, és molt... Mm, molt, estrident, molt estrident, molt potent. Sí, és mm. molt estrident i que dintre d'un espai reduït del... Ja està bé. Amb la ressonància que hi havia dintre, jo me'n recordo, va, va haver un moment, una de les primeres entrades que vam fer, hi havia una senyora gran que poc És que va posar una cara d'espantada i va sortir així com dient. Bueno, no, això són coses que passen. També hi ha que toca dintre el mercat. Mm doncs vam fer, vam fer un parell de passades, també hi havia l'espai central a la que era la, la plaça major, doncs que van fer... vam fer un parell de... Ens vam posar allà, vam fer unes quantes peces, vam tocar la polca perquè la gent veiés com, com es ballava, i bueno, va, va estar bé, com a mínim se'ns se va veure. Sí, se'ns va veure a la colla, sí. perquè recordar que era una actuació de, o sigui, sí, hi un complement del de, de, de, de, de que són castellers de Mollet, no? O sigui, va ser un cercàvila sense actuació, però mm. amb, amb la col·laboració també de la colla que va donar sí, suport sí, havia, a les gralles. Hi havia la, la gent que tocava amb la gralla i el tabal, però també hi havia... Tot el suport de la colla. De la gent de la colla que va venir a, a fer-nos costat i estar amb nosaltres, a ens se se'ns mentre... Mm. just està bé. I després, doncs, eh, bueno, la intenció era si hi, ha, si, hi havia, si hi havia prou gent, doncs, com per fer un pilar. Mira, de fer-lo, però al final no, no es va poder fer. Això, eh... ni el dissabte. Ni el, dissabte. Ni el dissabte i el diumenge va ser per faltar de casc. Que no... Bueno. Bueno, perquè... Que, que quedava una viqueta també cas la pinya. Sí, sí, sí, sí No ha limitat el castell. Més baixís així com... A... L'únic que això van anunciar sopta. per magofònia, haurem de fer un pilar, si no, sí. no estava previst, no pot ser. Ja bueno, tira, són llavors... aquestes coses que tenen que... Jo penso, final... la, la junta i la bueno, jo penso que al final la Junta de la Tècnica. Vull que al final imparar el Seny i no no van ferre. Sí, va imparar més el ridícul que el Seny, això sí que és veritat. Però bueno, són coses que passen també, de, són coses del directe. Mm. Doncs, eh, la propera actuació de l'escola de Graيات també dintre de les files serà la a la fira de Mollet comerç i qualitat de vida que es farà el dia 28 si no estic errat al parc de les proneres. Ja la propera fira el divend dissabte i diumenge actuaran les gralles dels geganters i l'última fira doncs en repartirem un dia cadascú. Eh, també hem de parlar, comentar del tema del casal d'estiu de, de Castellers que en param ja en la propera setmana amb més profunditat. Aquesta setmana es triaran els monitors i la setmana que ve, doncs, no sé si el mateix Rucens hi podrà venir o si no d'algun dels monitors que faran el, el casal, doncs vindran, vindran a explicar-nos en què consistir aquest, aquest casal. I ens queda també recordar que aquest cap de setmana no tenim actuació, però les, les dones se'n van de, de sopar. Sí, un sopar que fa ja uns quants anys que ho fan. Aquest, aquest dissabte se n'aniran a, a passar-ho bé el, a prop de, això ja dintre de l'agenda sí, i la propera actuació serà com dèiem el 15 de juny a Caldes dintre del marc de la segona trobada de colles del Vallès Oriental on actuarem amb els castellers de Caldes i els xics de Granollers doncs eh, amb això hem, hem acabat eh, el que serien les coses de, de casa i anem, anem entrant en al món casteller eh, parlant de, de castells universitaris no sé si ara està... tenim el Dani, que es pugui posar un separador, si no, doncs entrem directament en, en matèria. Doncs ja entrem directament, Garlac. Vale, doncs anem directament. Uh, bé, bueno, era per dijous, va acabar... Um, va ser l'última diada dintre del, de les diades d'estiu de, de les colles universitàries. I, bé, bueno, ha una mica un resum amb tot el, amb el que englobaria els millors castells... Com a, uh -huh. com a diada de, de, de totes les colles eh, universitàries, uh -huh. englobant també els, la, les diades que es van fer a, a l'hivern. Les diades d'hivern. Les diades oh. d'hivern que s'engloben també dintre de la mateixa temporada. Uh -huh. I el fan al revés de tothom. Quan, tothom quan totes les coses convencionals acaben, nosaltres comencem les, a, les actuacions i quan novament inicien també les coses convencionals, nosaltres ja les acabem. Uh -huh. Fem al revés. Bueno, també perquè hi ha molta, molta gent sí. castellera universitària que, té, mm. que fa castell també amb, amb colles. Sí, a més, bueno, t'enclodes bàsicament als el, horaris universitaris, també. Sí, sí. Comencem això al novembre i no. acabem ara. Mm. I això, hi ha hagut la, la macrocrescuda aquesta de, de, de colles, que han passat que... Sí, sí igual a... que en les colles eh, tradicionals, sí, sí. sí. Normals, eh, hi ha hagut un fort increment de, de colles, doncs en el món universitari, doncs també. sí. Sí, sí, hem passat a ser això, totes colles, que sí que són aquí les 12, les comptava, i, i bueno, també hi ha hagut això, amb colles que han crescut molt, colles que han millorat molt i colles que bueno, han baixat una mica el nivell. S'ha de entendre mm. que en colles universitàries el temps de sèrie dintre normalment són de dos, 3 anys, surts i entra nova generació, per tant s'ha d'anar renovant. Mm. Uh, això. Jo mateix ja surto de la meva colla universitària. I te'n vas a una altra? No, no, no, ja m'he quedat ah, sí? <ríe> no, no, per tant, nosaltres pensava que si continuaves a estudiar, jo canviaves d'universitat perquè feies una altra cosa i... No, no, no, no, no. i ara ja, al principi, si tot va bé, d'aquí un mes ja seré... Ja estaràs ja treballant. el títol universitari. No, treballant no, tindré el títol, ah, bueno. <ríe> que això és una altra cosa. I això, bueno, igualment aniré a les actuacions a fer pinya i a queixar-me de tot el que fan. Va, perquè... això et dic moltes vegades. Sí, sí, moltes vegades. <ríe> <ríe> bueno, doncs pues, començarem una mica el repàs així amb la de totes les colles, des de la que ha fet els millors castells fins als que ha fet doncs, castells més petits. Uh -huh. um, començant pels arreplegats de la zona universitària, que són de, de Barcelona, uh -huh. on la, el global de les tres castells millors seria el 4 de 8, que és l'única colla que ha fet fins ara, i aquest any l'han recuperat, el vam fer fa dos o tres anys, uh -huh. i l'han recuperat aquest any, el 3 de 7 per sota i el 4 de 7 amb agulla, i, per últim, el, el Pilar de sis amb Folra, que en aquest uh -huh. cas només va quedar encarregat. Uh -huh. Però, bueno, aquest seria el global de la seva millor actuació. Eh, bueno, bastant, bastant per sobre de, de la resta, de, la de, resta. De, de, de colles, ja que fins fa uns anys es creia que els castells de 7 serien el màxim d'alçada de, de, de, dintre del món universitari i són els únics que han aconseguit fer un de 8. I, si... no, i tant per sobre de, de moltes colles. Sí, sí, sí, sí, sí <ríe> per sobre moltes. <ríe> per sobre de moltes, sí, si sí. Si pots treure els universitari... I... I extrapolant el fet de que tots els castells universitaris es baixen un nivell, el Pilar de 6 van en folre quan hauria de ser el de 7, uh -huh. o la Torre de 7 van en folre quan hauria de ser el 8. En canvi, uh -huh. ells han fet el 4 de 8 sense folre. Haurien fet li... el 4 hauria... de 8. Sí, hauria d'haver baixat en folre, hauria d'haver sigut en folre. En canvi, sí, és que no jo crec que, que això fet... que tu comentes mm, estava com una norma no escrita. No, clar, no, és una norma no escrita. Quan eren quatre mm. colles i van dir, bueno, pues... És una normativa diferent, no? O sigui, ara quan realment hi ha tantes colles, jo crec que el millor és passar al, a, a la norma castellera, perquè si sí, al final acabo, o sigui, estan tirant castells sí. amb la mateixa qualitat o més sí, que sí, sí. moltíssimes colles del món casteller que no són universitàries. O sigui. mm -hmm. Sí, això es feia més que res pel, pel nivell de pes que suposa una, sí. una colla universitària quan l'enxaneta, doncs... Que. Normalment aquí et faria, en una colla universitària és variada ters 3, 4, Bueno, S'estan sí. tecnificant molt els castells a totes les colles i a les universitàries, també. Mm -hmm. Mm -hmm. Què més? Tenim els ganàpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, mm -hmm. que el seu millor castell va ser el 4 de amb agullia carregat, que el van fer fa dues setmanes a la seva diada. Mm -hmm. No l'havien intentat mai i bueno, va arribar a carregar per poquet, va quedar encarregat, mm -hmm. perquè van estar punt a punt de descarregar-lo, però bueno, se'ls va caure l'agullia al final. Això quant, mm. el... els? ganàpies. El 4 7, ser... no. Sí, 4 de 7 amb agulla. Ah, 4 de 7 amb agulla. Sí. I després els seus millors, els altres dos castells són el 3 de 7 i el 4 de 7 i el pila de 5. Mm. Què més? Els xuriguers de la Universitat de Girona tenen com a millor castell el 3 de 7, el 4 de 7 i després no sabia si posar el 3 de 6 per sota o el 9 de 6, perquè aquí surt que el 9 de 6 en principi puntua més, però cal el 3 per sota en un universitari pues, té, té el seu què. I com a millor pilar, doncs el pilar de sis. Uh -huh. Van descarregar un i es van, van només carregar un altre. Els passarells del Tecnocampus de Manresa, que aquest any han fet el, la pujada de nivell. De, de Mataró. Sí, uh -huh. els de Mataró. Va, és que tinc Manresa... El la, de... sí, la, la, vale. teva, la teva colla ho no, no no. dius bé. Sí, la colla i no la tinc bé. <laughs> vale. Passarells del Tecnocampus de Mataró, exacte. Vale. És que clar, només estan els de Manresa sí, sí. i sí, sí. faig un un amb tantes colles. <laughs> Um, bueno, la millor actuació va ser realment la que, la que vam fer aquest dijous passat, que va ser el uh, 7 de 6, 4 a 7 i Torre de 7 en Folra i el Pilar de 5, que han descarregat un i carregat un. Mm -hmm. Veus? Aquí, per exemple, diem això, no? la, la, la Torre de 7 aquí es fan en Folra i mm -hmm. Hi ha molta gent que ho critica, hi ha moltes colles que ho fan. Bueno, ara... Començarà a criticar-se cada cop més, eh? Sí, bueno, els que més ho critiquen, bàsicament, són Ganàpies, també, que porten bueno, molts anys lluitant per la seva Torre de Set, sí, sense sí. folre, sí, diguem. Jo, per el que dic, per que dic no? o sigui, com s'està avançant molt en tecnificar mm. les castelles i hi ha tantes colles, doncs, al final mm. cada cop es criticarà més. Eh? El, el fet que, que els castells siguin modificats, quan hi ha un volum de colles ja que sí. poden assolir nivells bons, o boníssims. Sí, sí. Però bueno, jo, jo estava allà sota i, i tampoc és fals i fer-lo un folre, eh? I... <laughs> no, està clar. Però <laughs> és difícil acoplar un folre, encara que sigui un castell de cinc, Comencen eh? a trepitjar-te peus i ah. ja no saps ni qui tens a sobre, ni res. Ficar sí, i... un folre ja no és fàcil, I... ni amb un... encara no, que sigui no, no, no. en a sobre. Va ser, va, ser, va ser complicat. La sort és que, bueno, gran part de, de, dels passarells doncs, són castellers de capbrossos i i, bueno, I tècnica tenen tècnica tè. perquè el, el folre de capbrossos pràcticament el, el, el 95% és gent que també fa castells a, a passareix però bueno aquí queda com a descarregat sí, sí. després tenim els, els emboirats de la Universitat de Vic que tenim aquí la, la Maria Domena, que és dels, mm -hmm. els Domènech estem dividits en gairebé totes les colles dintre de mm -hmm. Mollet els millors castells van ser el, la Torre de 6, 5 de 6 i 3 de 6 amb agulla, i el Pilar de 5, que l'han descarregat tres cops i han carregat 1. O sigui, uh -huh. Tenint en ja, compte ja, ja, ja. que fa un any estaven gairebé fent castells de 5 o de 6 nets, no doncs han, han fotut una remarincada molt gran. Uh -huh. um, què més tenim? Tenim pataquers, que són de, de, de Reus que aquests han fet una mica de baixada i s'han quedat en el 2 de 6, 5 de 6 i 3 de 6 amb agulla i com a millor pilar al pilar de 4. Mm. Els engrescats, que és en um, colla que es va formar l'any passat i o s'ha sigui, establert com a colla aquest any, mm -hmm. el 2 de 6, 5 de 6 i 4 de 6 amb agulla i el pilar de 4 per sota és com a, com a millor pilar que tenen. Mm -hmm. Tenien en compte que l'any passat estàvem fent torres de 5 amb pinya... Pues han fet també una un progrés. Una una molt gran. A uh -huh. uh, Marracus de la Universitat de Lleida, que per mi és la colla que més ha, que més ha fluixat de totes, perquè fa dos anys estaven fent la Torre de Sant Folra i aquest any el límit era un 4 a 6 a mogulla. Uh -huh. Tenen 4 a 6 a mogulla, 4 a 6 i 3 de 6 i el pilar de 4. També s'han quedat una mica uh -huh. curs de no sé si suposo que haurà marxat molta gent o ho van tindre la ah, seva pujada. Fet, ara, igual han fet el canvi aquest, mm. sí, sí, que tu sí, parlaves aquest... abans dels tres anys. Sí, no. sí, sí, aquest... sí perquè en aquest, aquest resum que portes doncs es veuen molts castells que, que van fer l'any passat i que aquest sí. any no, no han pogut fer. Però bé, bueno, també és, és molt complicat moure gent des de Lleida fins a altres actuacions, perquè bueno, les coses universitàries cadascú es paga el seu bus. I a més, això. Es paga entre els mateixos membres i, i, i sortir fora un dijous, que no és cap de setmana, és dijous, el dia següent potser tens classe, doncs és, és complicat. Junàtics, uh -huh. um, que també és colla de, de nova formació, tenen la Torre de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6, i com a millor pilar el 4 per sota. Uh, bargans del campus de, de Terrassa, que és colla nova, que em sembla que tenim aquí a l'Oriol, també és de gasset de mullet, que es fan amb la camisa fosforito, tipo la de uh -huh. la de vila del uh -huh. I tenen el 3 de 6 carregat, el 2 de 5 net, crec, i el 3 de 5 amb aguilla net també. I el Pilar de 4. Uh -huh. No, el 3 de 5 en pinya, 3 de 5 amb aguilla en pinya. Uh -huh. Molt un nivell. I Uf. Mangonès que són la colla de, de Perpinyà uh -huh. que aquests han actuat bastant poquet. Tenen el tres de sis amb cotxeneta, el 2 de 5 i el 4 de cinc net i el pilar de 4. I per últim estan els penjats al campus de Manresa, aquest sí. sí Aquests és... sí que són els de campus de Manresa. Aquesta és l'última colla que s'ha incorporat al sí, Mont Castelló. realment és de les últimes colles que... Bé, bueno, entre els bargans i els penjats gairebé s'han incorporat aquest any. I tenen... A veure si ho trobo... El 3 de 5 a Magulla, 4 de... Sí, en Pinya, 4 de 5 en Pinya i el 3 de 5 en Pinya. I Pilar, Pilar de 4, com a millor Pilar. Mm oi, oh, la torre de 5, també la té. I, bueno, és més o menys com, com estan ara mateix les les colles universitàries. Uh -huh. uh, una de les coses que sí que estic veient aquí amb aquesta crònica, que està, està bastant, bastant xula, és que on s'ha celebrat aquesta macrodiada de... A Mataró. A ah, Mataró, no? Sí. Vale. Perquè és que, per el que veig, amb les dades que tu estaves donant i això, um, i el que hi ha aquí, la, la, la macrodiada aquesta és una festa. Sí, no és, un, no és una actuació per anar a, a fer el màxim que tinguis i el màxim que s'hagis fent. Sí. perquè de totes aquestes... l'única que ha superat el seu nivell ha sigut és, la de... A ser, sí. És passadell. A, a, totes les altres... Sí, sí, sí. A, això passa bàsicament perquè... Um, primer que és, és l'única que s'ha fet... Cada any es feia macro, tenint en compte que eren sis colles que anaven mm. al màxim. I actualment no hi ha cap colla que pugui assumir econòmicament una diada de d'11 colles, com vam nosaltres, que la vam assumir perquè vam dir... Tirem la casa per la ventana aquest any i ho fem tot. Però, clar, també s'ha de tenir en compte que és l'última de totes i, realment, on més gent tens per fer la, la millor actuació és a casa teva. Per tant, si, si vas revisant, les sí, millors sí, actuacions i els millors castells són, són a, són a, a casa diades, teva. a les diades de cada colla. sí. Mm. Exacte. Sí, sí, perquè parles de... de, de mira, el que tu dit abans, no? de la, la colla que més que, que més nivell té... Sí, els arreplegats, que el 4 de 8 el van fer fa 3 setmanes a casa seva. Sí, L'any passat vam la... fer el filar de 7 amb full raimanilles, que la... també van fer a casa seva. A la diada... Sí, van fer 4 de 7, 4 de 4 7, 7 amb agulla... 7, 7, sí. 7, 7 de 6. 7, 6. Mm. Vale, o sigui, han baixat totes, totes han sí. baixat, sinó no que arreplegats. O sigui... Mm -hmm. Sí, totes, bueno, és si no, així. Quan, quan, quan, quan vas fora, doncs, en comptes de poder arrossegar les 150 persones que potser arrossega arreplegats a la seva diada, doncs no arrossega 50. Mm -hmm. Però, doncs, això a l'hora de fer pinyes... O sigui, de era una, una macrofiesta, jo de festes castells i festes universitàries, sí, sí, no? Sí. Clar, i es, es feia... Més, era bastant maco, eh, perquè em sembla que només hi ha dues colles que repeteixen color, que és el vermell, inclús mm -hmm. és diferent, que és penjats i, i emboirats. I clar, totes les restes són colors diferents. I, clar, tots els castells de 6 anaven simultanis. I, i la veritat és que estava molt xulo. Va quedar, va quedar molt xulo. I després, mm -hmm. que, òbviament, doncs, estàs a Mataró, tothom de festa a la platja, i quan acabes de la platja vam anar un descampat que ens va cedir l'Ajuntament a també fer festa fins... Aquesta actuació també ha sigut simultània a part dels castells, no? Mm -hmm. Com? Aquesta actuació també també ha sigut simultània, no? A part dels castells que es fan grups. Sí, sí en aquesta es va, es va decidir que, que el, el, ser tan, ser, el, el ser totes les colles, que només hi havia, aquest, o sigui, cada dijous normalment hi ha dues o tres diades, en aquest cas només hi havia una, que era aquesta, i vam decidir que tots els castells que estaven per sota del 5 de 6 i el 7 de 6 eh, anirien en rondes conjuntes, ja es va decidir els grups prèviament amb tots els caps de colles, etc., de fer rondes solitari, ronda conjunta, en solitari i conjunta, i tornem a repetir. Mm. Incluso la, les rondes conjuntes no es entre totes, s'havia de fer només entre 4 o 5 perquè després ja havien 4 més. Mm. Sí, sí. Però no, va estar, va estar molt ben en 3 hores. Ah, o sigui, això t'anava estan... a preguntar la, el temps, la de, de, de, de durada de... 3 hores, realment, perquè em sembla que només hi dues caigudes i peus desmuntats, encara que només vam desmuntar passaris que a, a, a la torre de cert. I la seguretat i d'això, ambulàncies, d'això, suposo que... Dues ambulàncies que paga dues ambulàncies n'hi sí. ha a part de tota aquesta actuació. Mhm, mm sí. Mm. No, no. Sí, sabent que els... hi ha moltes colles que els màxims serien castells de cinc nets o castells de sis, crec que més de dues ambulàncies no, no serien necessàries. Mhm. Mm en tot cas, l'hospital tampoc queda gaire lluny. No, no, però bueno, que són dos ambulàncies, que és sí, el que dius, pel nivell sí, sí. de castells, que tirava la major part de gent, que no, no, no assolir els seus límits, doncs, mm. pues, naturalment, van molt molta més seguretat. No? Sí, al final van marxar pues, bueno, sense gel, perquè és el típic que pues, em fa mal quan em pugen o cosa així, Realment, caigudes, caigudes, greus... El, el, el gel era per les caigudes, eh? no era per la festa de després. No, no, no, la festa de després ja, el gel ja estava comprat. No, l'únic que, que, que... I ara fa que... falta més l'ambulància per després, sí. la festa de després, no? que no, no pels castells. Sí, sí. Que la canalla cau, encara que no faci castells. Sí, sí, sí ja ho hem vist aquesta setmana. Doncs mm. pues, eh, perdoneu per allò d'abans, que sí que estan totes dosa colles. Sí, sí, sí, ara ho he estat comptant, que sí estan... Mangoners, no?, és la que tu deies sí. que era... Que si veieu, hi ha dues dies van baixar per, per Xurigués, per, a, a Girona. I la seva mà. I la seva pròpia diada. Mm. déu nhi sí que hi ha colles universitàries. Sí, sí, sí ara cada campus surt una gairebé. He de reconèixer que ara no, ara no naturalment no, perquè ara està en un moment platòric i que fan castells. Sempre havia criticat eh, allò que o sigui, encara que siguis colles universitària, els castells són els castells, sí, sí, sí. I jo tampoc era partidari de fer torres de, de sis en forra o torres de set en forra, mm. i ara estan demostrant que realment estan al nivell de, sí. del món casteller, no? Sí, del món casteller. Són sí, hi ha... moltes colles i estan al nivell del món casteller, del que tenen. Sí. El Dani, que diu que... Que ja té la música, no? No? que diu que marxem ja. Ah, doncs pues, si sí, diu que, que marxem... Són que és Melcharem, a les 9 no? ja. sí. i per tant eh, se'ns ha acabat el temps i ens ho hem passat molt bé avui parlant de castells universitaris i ens trobarem la propera setmana parlant de castells a la nostra colla al Plaça 9. No? Fins llavors, eh, que passeu una bona setmana. Adeu. Adeu. Adeu.